Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala asrafil anbiya ve sayyidil mursalin. Amma ba'd. Axırıncı dərsəni yığımələrdə. ki şeytan insanı hazırlamaq üçün insanın öz aməllərinin özünə gözəl göstəri Bəcrə-bəcrə yolla insan din, dində ola-ola görsə insanı azdırır. Müəyyən ayələrlə, müəyyən hədislərlə Allah-u s.ə. ona xatırlata, xatırlata və biz inşallah qalmışdır şeydə dedi ki və yəni aldanış şərçində olan insanların vəsələsindən biri də hansıdır? İnsanların məsələn Elə bir ki Aşura gününün orucuna və ya Arafa gününün orucuna və ya buna bənzər fəzliyyətli aməllər var ki, onlar varisində böyük savablar gəlir. Məsələn, peyğəmbər sallalləhu əleyhi ki, bu orucu üç Birinin 1000 günahlarını kəffarədir. Belə hədisləri götürür, insan nə eləyir? Bir gəlin hər açıb bir günah sizin ist istəsəm eləyirəm, sonra bir də Aşura orucu, orucu tutacam, bir Arafa orucu tutacam, ona inşallah deyib bütün işlərin deyəcəyəm. Aydındır? Ümumiyyətlə burada bir var. O məsələ yerinə gəlmişkən deyim. Ümumiyyətlə, İslamda Nə qədər hədis gəlsə, nə qədər ayə gəlsə, nə qədər alimlər sədək Yəni, filan əməli eləyən inşallah günahları bağışlanır Hədisdə gəlsə ki, filan, əməli, filan zikri eləyən Günahları, məsələn, dənizin köpüləyə qədər olsa bağışlanır Bu, hədislərdən nəzərdə tutulan nədir? Kişi günahlardır Ayrıqdır, qardaşlar Heç vaxt və heç vaxt böyük günahlar nəzərd Yəni həmişə bunu məsələn görürsən ki, eşidirsiz. Amma bu məsələnin kökü ardadır. Yəni alimlər bunu hardan götürür? Allah Subhanahu indi bir ayə var. Oy ondan qabaq bir kəlmə deyim. Şeyx Qəsəri ki deyir: "Er keyfə keyfa yukeffiru savm yum tatawwu Necə ola bilsin ki, ki nafilə bir dənə oruc insan dey böyük günahlar üzərində israr edəyə dey, onun günahlarını silib ata bilər deyir. Wa ghayr thayibun anha minha və insan o günahlardan tövbə eləmədiyi halda. Hər də alə annəhü dilə yəmtəni an yekunu somul arəfə və və günün Yəni ana zunnən əgər insan elə bir həssə eşitsə deyir, ən azından bu həss cərşənbə başa düşdüyün kimi olsa, hətta deyir və günahları belə təkfir eləsə, başlanması səbəb olsa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 Və təqunu min nususul vaad illəti iləhə şürutu vəlməvanidir Və yəqunu ısraruhu aləl-kəbair mən yəminət təqvirdir Və insan, deyib, böyük günahlar üzərində, israr eləməsi Aydındır İnsan kişi günahlarını kəfərə eləməyə qoyun Əgər insan böyük günahlar üzərində davamiyyətli israr eləyirsə, tövbə eləmirsə Hətta o insan o orucu sutsa belə Hətta insan o zikri eləsə belə Onun, deyib, günahlarına kəfərə olunur, deyib Fəizə lem di yusrə aləl əgər dey böyük günahlar üzərində insan israr eləməsə, davamiyyətli olmasa artıq dey və təwəladir və səadə sum və adam və ya o hansı zikir ki gəlib ki məsəl peyğəmbər sallallahu əleyhi və gündə məsəl 100 də subhanəllah və bir həm də subhanəllah azincə dənizində köpüklərə qədər dey xatəsol sallallahu əleyhi və səlləm onu Peyğəmbər s.ə.v. bu hədsi ilə günahlar üzərində israr eləməmək, ikisi bir yerə birləşib deyir, insan günahlarını kəhfəri ola bilər deyir. Təməkənə Ramadana və səlavat il xams həmçin deyir, Ramazan orucu da deyir, belə deyir. Yəni də Ramazan orucu belə, böyük günahları görsən ki, kəhfəri olmur deyir, əgər tövbə yoxsa böyük günahlardan. Həmçin deyir, 5 dənə namaz, məsələn Peyğəmbər s.ə.v. 5 namaz başında buyurur ki, 5 namazın misalı ona bənzəyir ki, bir insan evinin yandı nədir? Tay olarsa, insan girib çıxmazsa o insanı günah qalar. Yəni burada nəzərixtan hansı günahlardır? İki günahdır deyir. Məl içnə bil kebə diyir, günahlardan çəkinmə ilə deyir. İnsan bu əməl ibadətləri əməl eləyirsə ikisidir, bunlar deyir, toplanır bir-birinə yardım edir və kiçik günahlar da deyir. Başdan bunun da dəlili nədir? Allah təala Qurani-Kəriminin 30-cu ayəsında buyurur ki: "Un tecten ibul Kəbə anhu." Ayət deyir, siz deyir, Allahın qadağan elədiyi böyük günahlardan çəkinisəniz, biz sizin digər kiçik günahlarınızı bağışlayarız. Aydın qardaşlar, ya yəni bu gəllə budur yəni. Heç kim özündən heç nə demir. Yəni. Sonra şeyx gəlir, yəni ümmətlə, yəni kitab sünnədə keçən, şeytanın insana vəsvəsə elədiyi qaynaqlar ki var. Yəni, onların əsas dəlli budur. Ki, əgər insan tövbə ilə məsələ, xeyri yox. Yəni, tövbə böyük günahları ancaq-ancaq nə yürəparır? Tövbə yürəparır. Sonra, burada aldanış çərçində olan insanların gətirdiyi dəllərdən böyük bir dəll var. Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə gələn bir kutsa hədqiqə gəlir. Allah subhanıqla buyurur ki, mən deyir, qulumun deyil, mənə zənn elədiyi kimi yər. Qulum mən istədiyi zənn el Məsələn, bu hədis dəlil gətirir ki, məsələn, mən deyir, Allah Subhanahu va taala deyir: "Rəhman və Rəhim olaraq tanıyaram." Və Allah sağ da nə deyir? İstədiyin eləsən deyir. deyir istədiyin zənn eləsən məni varisindir. Mən də zənn edirəm ki, Allah Subhanahu va taala başlayacaq. Ya bu hədisi götürərək həmin insanlar nə deyir? Azır gəlsən. Və bu sənəd necə məsəl cavab verməyə Şəx gətirir Birinci deyir ki yani Gətirir ki Mə kənə fi zannih fə inni fə ailun bihi Hədsin ki Allah subhanətə alə deyir Qulun yani, Allah subhanətə aləlini düşündüyü kimi deyəlir Rəhim isə, Və O günə Allah bağışlayacaqsa, bağışlayacaq Bağışlayacaq, bağışlayacaq, bağışlayacaq bağışlayaca Lə raybə deyir Ənnədi xüsnü zan İnnəmə yəkunumə ihsəndir Şək yox ki, deyir. Allah taula barəsində gözəl zəndə olmaq, yaxşı əməllərin qarşılığında olur. Fə innəl-muhşinə həsun allan nəbi rabbihi ənna Vədir, möhsün bir insan, ihsan edəyən bir insan, şək yox ki, Allah subhantılar barəsində yaxşı zəndə olur ki, Allah subhantılar onu inecək, günahlarını bağışlayacaq və əzab verməyəcək və tövbələrini qəbul edəcək. Və pis insan da deyir, pis günah sahibi da deyir, günahlarla məşğul olan insanlara z Şerim xalifət dərəcə məşğul müxalifətlərlə məşğul olan insan deyir. haram təmnahe Və deyir, insan deyir belə pis günahlarla məşğul olması Allah Subhanahu va taala barəsində heçincən eləməyə mane olur ona. Məsələnin əsmi nədir? Məsələnin əsli budur. Hətta insana başqa cür görsənsə belə. Aydındır? Bəzən insan günah içərisinə batır gedir. Yenə görsən ki Allah Subhanahu va taala barəsində nə deyir? Əllah Kərim deyir. Aydındır? Sonra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 Sən deyirlər ki, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən İşə bu vaxtda gəlməlisən, getməlisən Sən eləmirsən sən Sən aftır nə göz deyirsən Hə? Yəni, cəzəri sənə çağırıb işlə atacaqlar Yə, Yəni, sənə çağırıb mükaxət zəri verən sənə Yəni, bu insan da əgər günah eləyirsən deyir, Günah eləyir Allah spantala hə. barəsində Allah, Allah spantala barəsində Hüç düzən eləmək Nə deyil? Düzgün deyil yəni Ətta alimlər gətirir ki, günahlar üzərində israrlı olmaq, israrlı günah üzərində olmaq, bu ilə belə də Allah suxalatıqa barəsində heç düzən olmaq. Kimi sifətidir? Hə? Kimi? Yahudiləri. Çünki Yahudilər quran Quranda nə deyir? deyir? Biz deyir, patolog yansıq, yansıq, bir-iki gün Ondan özə deyir, yandıran deyir. Haydi <coughs> Sonra şeyx gətirir ki, Dey ki, kefədə yihsinə zannədir rəbbədi demən var razı bil muharibədir. İnsan necə ola bilər ki, Allaha subhanə və təala barəsində elə fikirləşsəndə olsun, amma həmin insan nədir? Allah subhanə qarşı müharibə eləyir Allahın Allaha qarşı, Allahın dininə qarşı, Allahın övlialarına qarşı deyir. Və həqiqət Allah subhanə əsma və inkar eləyir. Necə ola bilər ki, insan Allah subhanə ilə qarşısında deyir, yaxşı zənnlə olsun, yerəndə olsun, sanki Allah subhanə ilə görmür, eşitmir və buna bənzər bir şeylər yəni. Yəni Pis əməlin bəhrəsindədir, pis səndir. Məsələn sən gəlsən məsələn, mənim bu qələmimi məsələn, məsələn. Abu. Bu qələmi oğurasan, düzdür? Qələmi oğradın, götürdün, apardın. Sən hər vaxt ürəyində məndən sən yaxşı nəsə görə bilərsən. Adi sən bu eşitsə bilsə, nəcis olacaq. Hər zaman çalışsan qaçmağa. Ola bilər ki, sən mənim, yəni mənə qarşı hərəkət eləyəsən onun müqabilində yaxşı bir şey Ola bilər elə bir şey. Ola bilməz də heç vaxt ola bilməz. Yani, Sən həmişə şey dedin ki, bir bu biri məsələ, bu eşitməsə, bilsə yaxşı olmayacaq. Amma ki dünyəvi məsələlərdə belədir, amma Allah Subhanahu möamiliyə gələndə görürsən, gedir hər bir işlə məşğul olur. Sonra dedi ki, nədir? Allah Subhanahu wa Sonra şeyx burada ayaq gətirir ki, deyir: deyir "Və zalikum di zannukum illə zi anantum" deyir. "Fə mirabkun və deyir, bu sizin deyir, rəbbinizə olan zənniniz idi yəni gözəl zənniniz fə ərdəkum hərəb ki, sizi padvazit elədi yəni aydın də fə ərdəkum, yəni. fə, fə ərdəkum deyir fə asbəxtun minə xasibim və siz nə oldunuz? Hə deyir, xüsrana deyir, düşənlərdən oldunuz xüsrana deyir, uğrayanlardan oldunuz deyir. sonra şeyx burada bir neçə dən məsələ gətirir deyir gətirir ki Ümumiyyətlə yəni ki, şeytan nələ bir ki Şeylərin bağlamaq üçün Qəlbə gələn deyir O vəs-vəsələrin bağlamaq üçün Deyir Nə vaxtdan deyir İlk Bax, diqqətlə qılarsın Nə vaxtdan deyir İlk deyir, qəlbə gələn deyir Duyğular, fikirlər deyir, düşüncələr Həl yolları oldu deyir Həl yolları deyir Olub deyir Şeytan deyir, heç deyir Asanlıqla, haqqı Və ya məsələnin həllini və ya problemlərdən çıxış yolunu sənə asanlıqla təslim edərmə? Yəni buna nə aiddir? Buna ümumiyyətlə qəzəb anında, qəflət anında, insanın elə bir ki, cahil bir vaxtda insanın verdiyi fikirlərə aiddir. E, verdiyi elə bir ki, e, qərarlar aiddir. Məsələn, maşınla geyirsən, birdən-birə qabağla çıxır, nə deyə, bir dənə oturmuşsan bir qardaş digər, dön bir dənə.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 O haqq olduğu üçün sən onu axtardığın üçün görürsən ki, o asanlıqla tapa bilmirsən. Və necə ola bilər ki, həyatda deyir, çözüm yolları deyir, çözüm ə, problemlərdən çıxış yolları. Sənə deyir, asanlıqla deyir, ağlına gəlsə, ola biləni şey heç vaxt yox Ona görə də deyir, deyir, başa gələn duyğular deyir, məsələnin həlli, çıxış yollarına diqqətli ol deyir. bir deyir, nə ilə? Höküm vermə deyir, hökm vermə deyir, çalışmaqla deyir. Və yaxud məsələn ki, buna aidd deyir, ilk bağışla İlk anda görürsən ki, bir dəfə görür, bir könədə mümkünlə aşıq olur Ona görə insan yəni, belə məsələlərdə nə iləməlidir Və buna aiddir, məsələn ə, Qəzəb anında hüküm vermək Hristiyan, sağ sağa yoxa, geri vuracam deyirsən Onun başqa yolu yoxdur Ona insan nə iləməlidir, bir də düşünməlidir Sonra bir şəf gətirir Deyir ki Həmçini gətirir ki, insanın nə ilə bir kədər arxainlığa qapanmaması üçün Deyir ki, necə ola bilsin ki Necə ola ki, deyir. Yəni İslamda elə şeylər var ki, elə bir ehtimallar deyim, elə bir üçün, yəni xəfif bizim gözümüzə görə. Görünən günahlar var ki, Allah Subhanahu olar barəsində 100% əzab hazırlığıdır. Məsələn, yer yəni, var elə bir belə güngül məs məsələlərdir. Məsələn Allah Subhanahu taala deyir Zərzə surəsində nə deyir? Kimdir zərrə qədər deyir, şər işləsə, onu tapacaq deyir. Başqa bir ayda Allah Subhanahu nə deyir? Deyir ki, və badala hum min Allah ma'alamatni ihtisun deyir. İnsanların deyə ağıllarında olmadığı, xəyallarında olmadığı şeylər insanların olduğu, oldu? İnsanların qabağına çıxdı. Yəni gözləmədiyi, fikirləşmədiyi azamla qarşılaşdılar qiyamət günü. Yəni bu ehtimallara görə 100%, yəni belə təhdidlər gəlirsə Və ya başqa bir ayda deyir ki, hətta bəzi insanlar ki, var qiyamət günə, onlar dəhşət içərisində olacaqlar, onların vəzifə barəsində alıqlar deyir ki, onlar dünyadayırkən elə bilir də ki, onlar yaxşı əməl işləyirlər deyir. Və deyir, bu ehtimallar barəsində ki, 100% yəni, vəd gəlir, əzab gəlir, təhdid gəlir, şiddət gəlir. Necə ola bilsin ki, sənin 100% bilib günah işlədiyin şeyləri görə əzab olmasın deyir. Baş eşdir? Kim baş eşmədi? Kim baş eşdi? Amma baş eşdir. Yəni baş eşmədsə deyim bir də, yəni ki bu in incə məsələdir. Hə, onu gerəy yadda qalsın deyə yəni. Sual verməkdən məqsədim odur yəni. Yəni deyir ki, yəni İslamda elədir, ince məsələlər var ki, onlar barəsində kitab və sünnədə 100% əzab gəlir. Allah Subhanahu tээl tarafından, Peygamber sallallahu aleyhi tarafından. Amma sən dağlar boyda günah etsənsən, şeytan gəlir səni nə deyə? Adi, inşallah sən olmayacaqsan. İnşallah yahudilər demişlərdən yanan da yərsən yəni. Aydın də. Yəni deyir, deyir ki, əgər də bu ehtimallara görə deyir. Bu incə məsələlərə görə 100% yəni əzab varid olursa, təhlükə varid olursa gör sənin 100% əmin olub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 Əl-Əişə rəziyallahu anha şə qələt: "Əgər Mənə Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm-i görsəydim, gəlib Əişə rəziyallahu anha soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu də gördüyün təcrübəli bir hadisəni bizanış." Əişə rəziyallahu anha da bir, yəni orada olan bir məsələni danışır. Peyğəmbər sallallahu ölüm anında, ölüm, yəni o xəstəlik e, onun səbəbi ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm ölür. Elə bir xəstəlik olur, güc dəşir. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi Bir dəsə sonra tezidən yerə ağırlaşır Ondan sonra dünyasını dəyişir Demək deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhü sələm xəstəliyi ağırlaşmışdır Qayıtdı mənə dedi ki Çağırdı mənə yanına dedi ki Getdir, evdə deyir, 6 dinar var O dinarlığa götür deyir <coughs> İstədə Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhü sələm və vəziyyətə ağırlaşır Ayşə radiyallahu anh başı qarışır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, ilk özünə gələndə, insan, yəni ilk əlbi xəstəlikdən aylanda, ilk özünü dərk edəndə, məndən birini soğuşduğu bir şey oldu ki, ya Ayşə deyil, o dinarlar neyinə dindir, verdin deyil. Mən dedim ki, ya arası bəs sənə xəstəliyin, mənim mani oldu, başım qarışdı sənə qulluq eləməyə. Onlar deyil, yəni ki, yadından çıxdı qaldı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, görün burada nədir deyil. deyil dey kirir. Mə van Nəbiullah deyir. Ləula qiyallah hazi indəh uzi və hazi indəh uzi. Gör, əgər dey peyğəmbərin dey Rəbbindən necə zənnli ola bilər ki dey? O dey Allah qovşanda dey 6 dənə dinar evdə qalsın. Şaşdır. Yəni dey dey Məhəmməd deyir başqa birisi də gəlir ki Mə van Nəbi Muhammədim bir Rəbbidir. Məhəmmədə gəbən necə deyir zənn edə bilər ki deyir, Dinarlar dey evdə qalır deyir. Aynı. Şəx kəsirir deyir, əgər bu, yəni kainatın hələ bir ki, ən xeyirli insanı, əgər bu, belə evdə dinarlarla, yəni ki, Allah s.ə.v, yəni ki, qorxur, zənn eləmək barəsində, gör, o, böyük günah sahibləri ki, deyir, yəni onlarla bir dənə, bunlar müqayisə elə də, aynındır, yəni Peyğəmbər s.ə.v, hələ qorxur, Allah s.ə.v, zənn eləmək, amma başqaları görsən ki, günah batarlığında batarkən, Allah s.ə.v, rəhmətlə, qablərini doldururlar. Sonra şeyx gətirir ki Ey vəman təammül edir bu hadə l təammül edir. Alim an hüsn-uz-zann və hüsn-ul-amal binəfsid. Və şeyx gətirir ki ümumiyyətlə bu məsələlərə baxanda, yəni görürsən ki heç vaxt yer pis zənninin fəhləti Yaxşı zən ola bilmən. E, pis əməlin bəhrəsi yaxşı zən ola bilməz deyəndə. Yani. Pis əməlin bəhrəsi pis zəndir. Yaxşı zənin bəhrəsi də nədir? Yaxşı əməlin bəhrəsi de yaxşı zəndir. "Kənnəl abdu inma yahmilu ala husnil amali husnul zann." Yəni və külləma hasna zanna bi rəbbi hasna amali insan deyir Allah Subhanahu taala zənnə deyir, gözəlləşdirir. Əməli də gözəlləşir. İllə fa husnul zann Ancaq deyir, insan görsən ki, bəzən heç nə zənn eləyir, amma ibadətdə deyə acizliyi göstərir, deyir, nəfsinə təbəə olur, deyir. Kəma fi hadisə Tirmizi fil Musnad min hadis Şeddadi ibn Awsən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qald, ki, key süməndana fi məndənə nəfsəhu və əməli limə ba'da l-məut, kimsədir ki, nədir? Nəfsini fikirləşən və ölümdən sonra adiyyətə görən insandır, deyir. aciz aciz o, o insan ki, öz nəfsinə və havasına tabi olub və təmənnə alallahi deyə əməni və Allah subhantala barəsində nə deyirik ki, gözəl olan insanlar dəyənətsin mənası budur yəni ki, aciz olur deyir nəfsinə tabi olasan və Allah subhantala barəsində nə deyirsən gözəl deyir olsan. sonra burada bir dənə rəvayətlə inşallah bu dərsi bağlamaz istəyirəm bir dənə patişah olur patişah olur da o, dəqiq yadından çıxıb vəzir olur Kətxıda olur da, bilmirəm. Mən kitabı bilində oxumuşam. Deyilmi? Həmin bu patişa elə ki, bunun bir də tarlası olur. Bu çıxı barısa gedir. Çağırır nöqəli, deyim, mən gedirəm, bir də elə bil ki, biçim vaxtı gələcəm. Götür bu buğdanı, səpərsən bu tarlaya. Mən bir də biçim vaxtı gələcəm, ne şey deyəcəm, biçimdə gələcəm. Nəsə, həmin nöqəli götürür bu buğdanı, səpir, Buğdanı götürmür Götürür də nəkərdə buğdanın yerinə arpa çəpir Arpa çəpir Vaxt gəlir, biçim vaxtı gəlir Gəl Onun sahibi gəlir, baxıb görür ki Bu Buğda demiş, de arpa əkərdir Kağılı nəkərdir Deyir ki, hirsdəni söhür Nə bilim dövür, hirsdənin özündən çıxır Deyir ki, mən səni deməmişdim buğda əkkinə Deyir, patışaq soğusun Mən dedim ki, arpa əkərdən bəlkə buğda çıxar Arpa əkəndə bu Bəlkə çıxır Bu da deyir ki Sənə deyir, ay axmaq deyir, heç deyir, arpa kəndə buğda çıxarır Deyin, əmin, dinini bəlkə Nəsə, bunlar da bir əz Axırda nikah qayıtır, ki Bəlkə sən deyir, bu günahlar işləyir, işlə, heç deyir Allahın de, cənnətini necə ümid edirsən Özün də deyirsən de, ki, arpa kəndə buğda çıxır Ayrıqda qarşıda İnsan nə deyir, nəyi əkir Bu da piçir, da piçir yəni. yəni, insan heç vaxt özünə arxayin olmasın yani özün arxayin olmasan inşallah ardında da gələn dəstəvam eləyəcək və yani. sallallahu